дощового черв'яка. Живого. На живій землі, що пахла весною і дитинством. Голос лунав просто над ним. «Андрію, машина прибула, дякую. Відправляємо його до Києва. Так, у твоє відділення. Проконтролюй, будь ласка». Під ним м'яко погойдувалися ноші. Крізь примружені очі зблиснув на сонці той самий телефон, за який вони боролися в підвалі. Над ним схилилося обличчя Ельміра. «Зараз уже не боляче?» Він посміхнувся, ворухнув губами. Ельміра схилилася нижче, почула. «Ти обіцяла сказати, що з Ларою?» Ноші вже заносили до машини. Йому було незручно, що він лежить на них, мов цар. Хотілося зіскочити, пожартувати, мовляв, не треба я сам. Але ворушилися лише губи. «Що з Ларою?» «Ой, так!» схаменулася Ельміра, нахиляючись нижче. Промовила чітко, зларує все в порядку, вона лежить на збереженні. Де лежить, на чому? не зрозумів він. В лікарні. Вона вагітна, з грудня, посміхнулася і додала. Вона вреднюча, ця наша Ларка, але вона тебе любить. Вір мені. Тож видужаєш, буде тобі подарунок, хлопчик. Вона до останнього бачила посмішку, з якою його голова зникла в темряві кузова. Потім заклацнула двері і промовила в слухавку, яку не віднімала від вуха. «Андрію, май на увазі, це чоловік Лари!» І хотіла додати, «Головою відповідаєш, але не наважилася. Вирішила, не варто. Вона ж ніколи так до нього не говорила. Адже мед і молоко». Под твоим языком.